Tjena och välkommen till Snubblaren. Mitt namn är Ilva Kjelle och idag så kan jag inte sluta skratta eftersom det är första gången som vi har en intervju liknande grej. Eftersom Irma Björkvist är här. Och det är så himla konstigt för det här är en barndomsvän jag har känt innan jag blev född. Och jag är här uppe i Sundsvall så om ni hör någonting konstigt som förändras med min dialekt så ja, Sundsvall. Det är liksom anledningen till allting. Om ni undrar varför jag har varit borta så himla lång tid från att få upp de här podcasten på det stora vida nätet. Så är det för att jag konstigt nog har haft semester under sommaren. Jag har varit i Norge och vandrat i fjäll. ätit typ massa pudding. Verkligen massa. Och njutit av norsk, underbar, högklassig service. Mm. Kanske inte riktigt. Jag minns väldigt tydligt en gång när jag var på en mack och skulle äta korv så fick min bror en som var väldigt bränd. Det var liksom bacon vidare runt som var helt svart. Så han frågade den väldigt charmerande kassören, liksom, kan du ta bort det brända? Så sa liksom kassören något i stil med, nej men alla andra utav pulsen, det ser likadan ut det. Ja men, jo, men jag vill ju liksom inte ha en bränd korv. Kan du ta bort det? Så ställde sig han i kassan och började knipsa av med en gigantisk tång. Så knipsade den av det brända och det här tog honom ungefär 30 sekunder. Och sen är jag inte ens säker på om han sa hej då när vi gick. Som jag sa tidigare så har jag faktiskt en annan person än mig själv här idag. Jag vet, det är väldigt konstigt eftersom jag är väldigt egocentrisk. Men... Välkomna hit. <laughs> Välkomna hit Irma, tack. Jag tackar för mig själv och för mig, mig själv. Ja, du är extremt välkommen och det här är en lite konstig sätt att prata på eftersom vi är båda väldigt medvetna om att andra personer är också här så kanske vi lyckas ta oss igenom det. Ja, vi får väl se. <laughs> Ärligt talat så, så är det lite awkward att spela in podcasts? podcast. Faktiskt. Mm -hmm. um, jag träffade precis Irmas kompis. Ella. Ella Bromé. Yay. <laughs> Hon hade varit i USA där alla awkward hela tiden. Och var väldigt prydda. Precis som på film. Mm. I alla fall så jag och Irma har känt varandra i ungefär... Typ där 17 år. 17 år? Mer än 17 år. Mer. Ja, ja. Ja, jag är ja, ja, jag är äldre än 17. jag är liksom hela 17 och några månader. Ja, jag är hela 17 och några fler månader. Oh, Du är liksom till och med 96. Ja, jamen. Som ni kanske hör så umgås jag med väldigt vuxna och mogna typer. Jag minns jag tror jag läste någon bok som Alltså, en ganska tråkig bok egentligen men jag minns att det sa någonting om att de enda som liksom um, pratar på inland, i Sverige är de som kommer från norrland. Det är sant. Det. Är du en riktig norrlänning? Jag är en riktig norrlänning. Kommer från Sundsvall ja, Så mycket norrland det kan bli alltså. Mm -hmm. Medelpad är typ norrland. Det är norrland. Det är norrland men det är ju längst ner i norrland. Ja, typ. Det är fortfarande norrland. Ja, det är riktigt gött. Det var i Norrland. Det var det i norrländska, eller? Nej, det var med oh, jag Har inte oh, skillnad på min norrländska och min göteborska? <laughs> ja, jo, men jag igen. trodde du skulle försöka prata norrländska. Men om jag ska försöka <laughs> prata norrländska... nej oh, äh... gud, så vackert. Nej, men gud, så vackert. Jo, men vi är det. Är det bra? <laughs> Irma, varför skrattar du? Det var inte så roligt. Åh oh, gud. Jo, det var ju... Det var mm. ganska kul. Okej, okay, men jag har varit här i två ding Och vi har sett, hur många filmer? Typ fem. Fem. Jag vet inte. Men något i den stilen. Jo. Och vi har ändå inte haft ett Sagan om ringenmarathon som jag längtade så mycket efter. Men det blir ikväll. Ska vi ha det ikväll? Det ordnas det. Jag tror inte vi hinner alla tre filmerna ikväll. Oh, nej, men um, vi kan börja ikväll. Vi kan börja ikväll. Men det är någonting med att vandra i Norge, för allting ser ut som Rohan. Lättare det är det lättare är det hästfolk, you know? Nu. No. Okej, okay, men du, om du hade sett alla saker om ringen så hade du redan. Jag kommer inte ihåg dem. Jag umgås med misslyckade människor. Förlåt, förlåt världen. Världen förlåter dig. Tack. Kanske. Den stora frågan som jag inte har ställt någon innan. någon sin oh förut. Förutom. My God. Yep. Am I your first? Hjälp yep, du är den <laughs> första. Är du redo att bryta oskulderna här? Okej. Okay. När snubblade du sist? Ja, du. Jag tror att det var i förrgår. Och jag var på väg upp för trappen. för sen så ropade någon på mig. Jag vände mig om. Och sen så åkte jag på fötterna ner för halva trappen. Wow. Fan vad dramatiskt. Ja, det var ganska dramatiskt. Ja, gjorde det jag stod upp. Det var som att åka skidor ner för ett berg. Wow. Men det borde inte du ut så pass skador på dina fötter nu. Nej. Alltså den där trappen är ju rätt så hård. Väl? den är ganska hals, så det går bra att glida. Mm. Wow. Ja, men då var du ett bra ställe att snubbla på. Ja, det ganska fast det var inte riktigt snubbla egentligen. Men det var... mm. men det, jag vet inte, jag tycker det räknas ändå att ramla, klanta till dig rejält. Jag och jag. Är <laughs> Du, klanta till dig. Ja, ja. Skyll på mig. Ja. Apropå så är vi i det rummet som jag de senaste två dygnen har gjort illa mig. <skratt> typ äh, <skratt> fyra gånger nu. <skratt> det måste ju vara mer. Mm. Men det är rätt jobbigt med det. Liksom. det var typ Första gången jag gick in i det liksom, under den här turen så gick jag liksom, ja, rakt in i <skratt> taket. Precis. Liksom, jag bara fortsätta gå och så var det ett snedtak på helt i vägen. Jag fattade inte det så jag gick in i det. Och sen så lite hyller och lite mm. mer hyller som man lätt slår huvudet i. Uh, jag har inte ens glasögon armarna. Har jag stått i armarna? Du har slått i armarna minst tre gånger den där så att tavlan har rasat. Va? Ja. <laughs> Nej. Vad tror du det ligger där för? Va? Ja. ja. Nej. Jo det. Men jag kommer inte ihåg det här. Då har du väl sovit? Va? Nej det har du inte. Wow. Mm. Okej, okay, så so i halvt medvetet tillstånd har jag gjort illa mig massa gånger i det här lilla rummet. Ja, ja, men. Och det är Irma's här Irma spelat, eftersom det är ditt rum. Mm, nej, det kan jag inte hålla med om. <laughs> Det är ditt fel för att du är klumpig, kanske. Men... <laughs> <laughs> Okej, okay, jag är långt ifrån klumpig. Jag <laughs> Heter den här podcasten Snöblaren, den, eller hur? <laughs> jag är en gum. Jag tänker på lite många grejer ibland Okej okay. mm. Hörde ni det där? Det där var så dialekt Syns jag tänker, jag tänker på lite <laughs> Många grejer ibland Du gör det jag gör mm. Mm. Jag är en riktig norrlänning uh, Nu kommer Första fina låten Och det är I always knew of the vaccines Så underbar låt Lyssna och njut Tack för den. Varsågod. Jag blev precis släpad på magen. Några gånger. Men det här var i alla fall. I always knew of the vaccines. Mhm. Mm och underbar då att jag vet. Ni måste hålla med mig eftersom min musiksmak är den bästa. <laughs> Okej. Okay. Eller hur? Alla håller med och... Åh <laughs> oh, fan. Nej, jag misslyckades. Åh oh, my god. Jag blev på magen nu. <laughs> ha, ha, ha. Vad heter det? Eh, vad heter det när man blir blåst på magen? Jag vet inte. Ingen som vet? ingen som vet? Mm, om det är någon som vet, kommentera gärna och dela med er utav hur magblås egentligen ska sägas. Ingen som vet. Ingen som vet. Så regnade det igår. Liksom big time. Gigantiskt regn. Typ hela himlen ramlade ner över oss ungefär. Och gissa vad vi gjorde. Vi hade vattenkrig! Vi hade vattenkrig. Vi är snart båda myndiga. Så då har vi vattenkrig medan vi fortfarande kan. Fast vi kommer göra det fram tills vi är 60. 70? Ja. Något sånt tills vi inte kan gå längre. Mm. Då kommer vi med relatorn och kasta vatten på oss. Utan säg din relator <laughs> zoom, zoom. <laughs> ja, tydligen. Mm. Framtiden. <laughs> då, då kommer Irmas relator låta zoom, zoom. zoom, zoom, zoom. Mm -hmm. Det mm. kommer vara den bästa relatorn någonsin. men. Ah, det är ju min relator. Det är ju klart den är bäst. Mm. I alla fall så var vi utomhus. Eller vi, nej, vet du, vi satt. Mm. vi satt och kollade på film. Yes, yeah. <laughs> surprise, surprise, liksom. Det är det vi gör mest. Är ja. det tydligen det här besöket? Ja, äter mat och kolla på film. Mm -hmm. ja. det och sen, helt okay, alltså. sen hörde vi regnet. Mm. Då kollar vi på varandra och sa ska vi göra? Vi ska göra. det Och så sprang vi ut i mm. regnet. <laughs> och så började vi ha vattenkrig oh. i regnet. Oh, Hur ja. kan man ha vattenkrig i regn? Mm. Alltså, det... ja men, jo... Men alltså, det... om man tar, alltså om man är ute i regnet Då regnar det på en mm. Men om man har vattenkrig i regn Då får man till ännu mer regn Nej ännu mer vatten menar jag Ja men vattenkrig det... Ja Vattenkrig känns som att det hör till när det är soligt mm. Tycker jag om man ska ha en pistol helst Som vattenpistol <här> Nej riktig pistol ja <här> Jo man ska gå runt med en riktig pistol <här> När man har vattenkrig Eller hur Annars är det inte ett riktigt vattenkrig Precis Mm. Jag menar, det är ett krig för ett skäl. för fan, vad läskigt det här <laughs> ja. oh. I alla fall så hittade vi en vattenslang och en vattenkanna mm -hmm. och en stor vattendunk mm. Nej, vad heter det? Vattentunna? Eh, ja, sån regntunna tror jag det är. Ja. Och den hoppade jag ner i. Mm. Det var kul. Det var riktigt kul. Alltså. Det var en sån filmstund. Jag bara... Med huvudet först. Nej, det var inte med huvudet först. Jag hoppade visst med huvudet först, Nej. första gången. Nej. Jo. Gjorde du Ja. Missade du Fan, det? Fan, jag missade det. <laughs> Okej. Okay, ja, så det var riktigt kul. vi ska lita på Irma utan några vittnen. Mm. Det ska man göra. Mm. Helt säkert. Yep. Jag fick till och med vatten i öronen. Fick du? Ja. Har man sett. Och vatten i näsan. <laughs> Paramor. <laughs> Bara, jag bara jag Paramore. Okej, okay, men vad är det för något? Det är Jeremy Davis Plektrum. Du har Är det riktigt? Ja. Är det Den fick du avan? Han spelade med det. Ooh. Förra året på Bråvalla. Huh. Sen kastade han det. Och du fångade plektrumet. Okej, okay, han kastade det ganska kort så jag mm. blev kompis med en vakt som gav det till mig. Ah, men det är i alla fall han. <laughs> det, jag vet inte om det räknas. Men det är hans plektrum Men du fångade det inte. Men han var ganska dålig på att kasta, okej? Okay. Okej. Okay. Det var ganska långt till oss. Ja. Oh. Eller alltså, vi stod längst fram. Om man inte kan kasta plektrum då är man inte en riktig gitarrist. Han är basist om jag får be. Ja, oh. <laughs> ah, men är Basgitarrist? Då är man inte en riktig basgitarrist. Äh, det... Nej, men <laughs> Det är inne på Tumblr. Tumblr är det är min bästa vän. I know. Den finns alltid där. På tal om bästa vän, visst gissa vad Ilva har för kudde. Jag har en kudde där det står världens bästa kompis. Mm -hmm. Och det är alltså inte Irma som har liksom lagt fram den här till mig. Nej. Utan det är Irmas mamma. Ja, men. Gissa vem som skippar oss som bästa kompisar. <laughs> kan du vara min mor? Mordin. Momin. Mormin. Nej, men mor. Mora. Okej. Mora morami, Mora mi. Mora min <laughs> mora. Mia mor. Ja, mi, mi, ah, mi spås. Ska vi se mamma mia? Nej, jag har sett den tusen gånger. Men vet du vad länge sedan det var jag såg den, eller? Ja, det är så alltså, bryr jag mig inte. Jag har sett den tusen gånger. Kan vi inte se något annat? Vet du, vi ska spela Sequence. Ja, oh, Sequence! Det är världens bästa spel. Världens bästa oh. spel. Det är, det är det ganska av... tråkigt. Nej, det är det inte. Okej, okay, det är kul. Det är jättekul. Det är jättekul, men det, kan, det känns lite så här halvt pensionärspel, egentligen. Det är inte ett pensionärsspel. Mm. Det är ett jättefint <laughs> spel som vi har spelat sen vi var små. Typ så där sedan vi inte var födda än. Mm. Ungefär. Gått i den här stilen. Ja. Vi var här i oss? Alltså, jag, jag är här för att här med oss. Jag är i Sundsvall. Jag På två dagar känner jag att jag inte pratar göteborgska längre. Nä. <sniffle> Fast det gör du. Nej. Jo. Vad fan. <laughs> <sniffle> vad är det? Nej, vad är du säger? Vad är du Vad är det du säger? Jag vet inte, jag vet inte, du har gossidjur upphängda i taket. Ja. Har du, kan du kommentera på det här? Nej, jag vet inte riktigt, jag vet inte vad jag ska av dem. Men de är ganska söta. De är upphängda i taket. <laughs> I repeat, de är upphängda i taket. De hängde där på hyllan förut, här. Ja. Det var väl ett bättre så eller? Men... eller varför ska gossidjur hänga överhuvudtaget? Det är ju nyckelringar. Eller oh. De är ju mega stora. Hur hade de tänkt att man ska ha den där på nyckeln? Jag vet inte. Tänk typ en, <coughs> en gigantisk nyckel. Det var en gammaldags. Sån som du har varje dag. You know? Mm. <laughs> no. Sån som typ ingen har nu En sån nyckel. Sån skulle du ha. Vad har vi för nästa låt? Just det, mm. vi har The Story of the Impossible av Peter Paul. Po Poel. Uh, oh. uh, Poel. Första gången jag hade den bara, jag såg en Lady Sibyl och Branson från uh, vad heter den då? Danson Abbey. En video med de två och så är det här som bakgrundsmusik. Ja. Mm. Yeah. Så jag hittar låtar. Jag har jag är... inte sett det om Tanabi. Nej. Den blev dålig efter att en viss person dog. Som de gärna gör. Alltså om man tycker om en person så dör de. Mm. I tv-serier. Det är så här. Antingen så tycker man om en bad boy. Mm. Eller så tycker man om en död person. Eller någon som dör. Rättare sagt. Yep. Eller så är det så att bad boyen dör. Mm. Eller så genomgår den ens favoritkaraktär en hel personlighetsförändring. Blir någon helt annan och så bara, nej. Fast att grina att om man en gång har liksom gillat dem. Mm. Så, alltså, man blir fast på något, slet, på något sätt. Mm. Försöker hitta de bra sidorna. Mm. Hela tiden. Det är liksom man äh, försöker se förbi deras svagheter. Mm. Deras nackdelar. Så man kan typ behandla en tv-serieperson bättre än vad man gör på riktigt? <laughs> uh, ja. <laughs> man vet att serien finns alltid där för en. <laughs> <laughs> ah, vi är tragiska. Åh, oh, gud. Nog mm. mer tragiskt mer med musik. Ja, nu kör vi. The Story of the Impossible av Peter Poel. Eller Poel. Och det här var The Story of the Impossible av Peter von Pohl. Vad fan gör du? Med din fot? Jag öppnar och stänger en... Oj, skjutsak. <laughs> Okej, okay. någonting kommer gå sönder under den här inspelningen. Vem vet Och inte jag. Hahaha. det <laughs> Ooh, <that> blick. <laughs> <laughs> och du har din kudde på min kudde. Nej du har din fot på min kudde Världens bästa kompiskudden. kudden Jupp. Som jag har fötterna på Så mycket betyder den för mig mm -hmm. Tack så mycket för den Varsågod ah, Jag kom på nu att alla mina vänner som ah, du skickar mig Förlåt I alla fall alla mina vänner Som bara hört talas om dig Nu hör de din röst Hur Oh my det? god det Har det? du vänner? Nej förlåt <laughs> nej. Nej, inte nu längre. Nej, nej. Kan... nej okej. Om jag hade haft vänner. Alla dina lösa vänner hör nu min röst. Mhm. Mm Coolt. Vet. Mina vet. Dina vänner är mycket bättre än dina riktiga vänner. Mina riktiga vänner. Oh, snap. <laughs> Först du träffar ju Ella. Yeah. She was, yeah. She's awesome men jag har riktiga vänner. De är bästa vänner, för alla er som inte vet. Jag och Eva. Ella och Ylva mm. är bästa vänner. Vi är pretty close, alltså. Har träffats eh, i ungefär två timmar, totalt. Yeah. Men innan dess så var de bästa vänner. Ja, innan vi träffades så var vi bästa vänner. Ja. för de Sen gick allting fjär. ut för. <laughs> Sen blev de ännu mer bästa vänner. Ja. Yeah. Men det är någonting... Vi har liksom använt snapchat som någon kommunikationsgrej oh, jag vet att det är människor som gör det uh, I alla fall så har vi liksom tagit Irmas eller hon har tagit Irmas mobil och snapchatat mig eftersom jag är awesome eh, ja just det det var precis därför hon yeah. snapchatade just mig just och ingen annan just ingen annan just det precis mm. Mm -hmm. yeah. och vår relation var så vacker den är så vacker. Yeah. Mm. Vad har ni gjort nu då? Har jag, vi har gjort mm. tillsammans. Mm, tillsammans. Mm, vi har haft en picknick. Var så romantiskt. Jag vet. <laughs> Okej, okay, förutom det att du var med. <laughs> jag förstör allting, förlåt. Faktiskt. Jag har lämnat er i fred. Mm. Du har bara ett sinborgarmärke. <laughs> ja. Ett. Ser det inte väldigt fint ut då? Nej, det ser ut som ett misslyckande. Nu, kan du ligga still? Nej, jag gör du? En, en gång. Ja, vad oh. önskar du? Där. Vad önskar du dig? Det kan jag inte säga. Mm. Är det att du ska vara här med mig? Nej. Nej. Ja, du kan gå nu. <laughs> om, jag, om man inte tror på önskningar så blir det bara fel att önska sig någonting. Du. Nå, och så önskar du ingenting? Jo. Jag men inte någonting jag bli liksom, så jättemycket att det skulle hända. Ja, jag tänkte väl det. Jag önskar mig kanske en liten chokladbit. Det hade varit gott, men... Oh, la vi in chokladen i frysen Vi har milk. Och den var smält. För vi hade den i en ryggsäck i solen. Det var väldigt smart av oss. Men den var god innan den var smält. Den var säkert god när den var smält också. Men jag åt den inte då. Mm. Den var så god. Och sen hittade vi en Nutella till picknicken. <laughs> ja, eh, den skulle gått ut 2013. Vi åt det var ju år bara den bara ändå förra. Året. bara förra året. Den smakade inte så gott. Den smakar piton Jag trodde inte att Nutella kunde bli inte gott. Det kan det. Ja, det kan det. Mm. Det var lite intressant. Det var lite hemskt. Det var ganska hemskt. Tänk att se fram emot att äta Nutella, och sen så bara smakar den äckligt, och den går inte att äta. Usch. Den smakar typ som lådan den här det varten. Det var ganska sorgligt faktiskt. Mm. Men i början när jag åt, för jag var den första som åt, så kunde jag inte liksom fatta att Nutella, det ska vara gott. Varför smakar det fel? Jag vill inte att det ska smaka fel. Nu sitter den där. Irma har ett ring på sitt finger. Yes. Ringfinger. Ett ring på sin finger. Jag sa en. Du sa ett. Jag sa en. Du sa ett. Jag ska spola tillbaka och se. Ja. Snart. Um. Men nu när vi är i Sundsvall så tänkte jag att vi ska ha ett Sundsvalliskt hejdå till... Vilken fin Sundsvalls dialekt du har. Jag vet, men nu... Nu när vi är i Sundsvall. Nu när vi är i Sundsvall. Så, Så vill Ulva ha ett Sundsvalliskt hejdå i ja. detta program? Ja, uh, tack för att du har lyssnat på Snubblaren. Varsågod. <laughs> Och vi ses nästa vecka. Eller nästa gång. Eller nästa livstid. Vem vet. Snubbla lugnt.